До нас. Надвечір'я. Тут, на полевому стані, чи то мають обідати, чи то вечеряти, сівачі зібрались під розквітлими дикими грушами, що облітають зів'ялим цвітом, а довкола цього стану зорана і вже засіяна земля, що чорніє розлитим дьогтем. Сівачі дивляться на дрожки, що котяться до їхнього стану, уже й прикотились. Гнідей кінь спиняється, а двоє голів зіскакують на землю. Кіндрат Яремний командирською ходою іде до людей, а Матвій Шпитальник зостається біля дрожок. Він тримає в руках якийсь ящик яскравого вишневого кольору, і всі дивляться на той ящик. Голова колгоспу заглядає у великий обсмалений казан, біля якого стоять на поготові Василь Гнойовий та Микола Хащуватий а за їхніми спинами сліпа на ліве око тітка Гичка, що раніше готувала в селі на новосіллях та на похоронах, а тепер от на весіллях і на похоронах не готує, тільки в полі для тих, хто робить. «Готово!» – бадьорем голосом називається Яремний. Тітка Гичка киває головою, а Василь гневий шкірить зуби. Покуштуєте? Я ситий, відповідає кіндрат Єремний і жартує до тітки гички. То готували лівим оком чи правим? Тітка, насупившись, мовчить, і жодне з людей не усміхається на жарт. Лише Микола хащуватий каже. Либонь направе, наживе. Посуворіхавши на лиців, Голова сіє ради випростується, випинає груди, викидає руку вперед і вигукує: Хто не працює, той не їсть. Соціалізм це облік. Смачного вам і пружною ходою вступає до дрожок. Сівачі стоплюються навколо казана, простягають маски а Василь гноєвий Микола Хащуватий орудують двома черпаками, розливаючи кондьор. «Налей мені! долий, бо не долив! Та не розхлюпуй!» Обіть від казана, ближче до груш, зібрались ті, хто не орав і не сіяв, а приволівся з села у надії, що перепаде якась кристочка крапля. Це діти, старі баби та діди. Поміж них і тітка Юстина. Усі вони чекають, коли урачі та сівачі одержать свої порції. Тоді можна буде підступитися ближче і попросити собі. Раніше не можна, бо у гноєвого та хащуватого чіпкі очі Хутко заробиш від них черпаком по спині. Та ще ж гаркуша тут. Коли гноєвий чи хащуватий не застережуть такого ледаря, «Що не робив, а хоче поїсть на дурничку», то він помітить. «Микола, Василю, а то кому наливаєте кандьору? Хто не працює, той не їсть!» І раптом застигають простягнуті руки з порожніми мисками, завмирають ложки над кандьором у тих, кому вже налито. Не ворушиться черпаки у Василя Вуга та Миколи Хащуватого. Тітка Гичка торопіє на виду так, що Либун зараз стане ведюще на ліве око. Всі дивляться одне на одного, дивляться на окіл. Хто це співає? Яка це жінка співає таким щасливим голосом? Ніхто із тих, що зібралися до кандьору, не співає але ж голос лини і лини, черівний, сонячний. Розцвітали яблуні і груши, поплели туману над рікою, виходіла на берег Катюша, на високий берег, на крутої. Та це патефон, похмуро бобонить гаркуша, показуючи рукою на дрожки. Хто допався до кондюру і їсть, Давлячись, зовсім не чуючи того патефона, а дехто обертається на дружки. Справді на дружках стоїть патефон,